Бо це все, що я можу сказати про нього Ти питав, чи заходить до нас? Ага, часом заходить, так Ця неділова характеристика Маклера не могла задовольнити отця Ілаковича А в інтересах? Стишив голос, аби не чув його безбородько Який пересів до дівчат і весь був поглинутий розмовою з Нелею «Не говорив тобі про це ніколи покійний Аркадій. Він чесний, той Суліман». Олена видивилась на козена, начебто той звернувся до неї незрозумілою для неї мовою. Як можна взагалі такі речі ставити під сумнів? Хіба Аркадій вів би стільки років всякі гешефти з Рафаїлом, якби той хоч одробинку виявився нечесним? Отець Сидір був задоволений здивуванням Олени. Дуже задоволений. Оце саме і треба було йому знати. Я це спитав, ти не думаєш, що з якимсь наміром. Я так, між іншим. Я оце щойно з ним бачився, і повинний тобі сказати, що він справив на мене якесь дивне враження. Може бути. Не стала заперечувати Олена. Це може бути. Суліман має свої дивацтва. Мені якось говорила Мариня, що він ішов вулицею і сам до себе посміхався, і бурмотів щось під носом. То його дід чи прадід не держить мені пам'ять. Аркадій колись розповідав, був трішки то, щось там його звинувачували несправедливо в якомусь ритуальному морці чи що... Можливо, що Сулейман одідичив дещо. Я теж, стала собі пригадувати, замітила, що він іноді говорить зі мною, а посміхається ніби комусь за моїми плечима. Наче б роздвоєння душі в нього, чи як. Ілакович прислухався цій розмові з великою увагою. Інформації, від кого б вони не походили, мали для нього першорядне значення. Ладен був цю випадкову розмову сприйняти як попередження вищої сили. Делікатно кажучи, «Вар'я чи як там по-їхньому? Мішігіне?» «Дійсно, з таким краще не заходити в жодні гешефти». Цю останню думку висловив на свою адресу. «А чому Вуйко так думає?» Несподівано для всіх, Обстала зоня за Суліманом. Мені здається, що це сором. Але можемо собі в родинному колі сказати, що для татка він був не тільки маклером. Не тільки. Мариня сказала, теж мені авторитет. А чого це мама повторює такі дурниці? Суліман зовсім не вар'ят. То міцна голова, го-го. Він лише завжди зайнятий. Ніколи не має часу, хоч я ще не бачила, щоб він спішився. Напевно, ішов і молився по дорозі. А Мариня видумала таке, сам до себе говорить. Мариня наша така, що не дочує, то видумає. Мамця теж змалювала його перед стрійком, Сулімана як напіввар'ята. Ого, прошувується! В нього така голова, що, дай Боже, мені половину такої». Неймовірно, як заспокоїли і відразу якось переконали отця Сидора слова Зоні. Устами дітей глаголить правда. З усіх п'яти дочок покійного Аркадія ця найбільше успадкувала з його характеру. Хоч і кажуть, що ніби Катерина найбільше подібна до батька покійний мав від Бога природжений талант у крайньо безвихідному становищі подати єдину правильну, можливу розв'язку. Яка невіджалована шкода, що так скоро покинув він нас. Як придалася б йому, Сидорові, його влучна порада. Кінчати будівництво задуманої цукроварні чи купувати кам'яницю у місті? Встав і пересів поближче до Клавди. Як кузина гадає, є сенс купувати будинок у місті. В місті, Сидорку, тільки в місті. Відразу пожвавіла Клавда, наче б Ілакович пропонував їй спілку у купні. Але не в зафайденому нашому, а у Львові, наприклад. Тепер, кажуть, будують там доми спеціально для продажу. Розумієш? Будівельні компанії, новий вид гандлю Та ті скоробудови песької лаби варті На партері хі, хі чути, як чоловік з жінкою спить на третьому поверсі А взагалі кузенчику треба чим скоріш виносити патинки з села А кузина заявляла, що не боїться жодних розрухів Хотів Ілакович перевірити, наскільки слова Клавди були продумані. Тітка Клавда покосилась на нього з-під обвислих повік. Заявляла, а то мені подобається. Ловите всі ви мене на слові, як то блоху. А ти хочеш, щоб тітка Клавда паніку ширила? Я тобі скажу, бо маю давню слабість до тебе. Я тобі скажу, а ти собі як хочеш. В переломових часах завжди безпечніше у місті, чим на селі. Хоч перші бомби так і падають на місто, тільки місто. Львів, Тернопіль, Станіслав – лише не непаршиве наше. Якщо місто, то без Сулімана не обійдеться. Чого я сьогодні якось так тупо думаю? І згадався отцю Сидорові один приклад з психології – на розвій нервової системи у курей Курку загнали у місце, огороджене з трьох боків сіткою По той бік чолової сітки насипали зерна Курка старалась весь час пропхати голову крізь сітку, щоб дістатись до зерна І тільки випадково, знайшовшись коло крайнього стовпа сітки, вона оббігла його і допалась до зерна «Чи не б'юсь я часом у сітку, як та експериментальна курка?» Почав збиратись до відходу. «Ідеш уже, Сидорку? Чого так раптово? Посидів би ще з нами, розповів би, як там Наталя мається?» «Наталя не почувається зовсім добре, і тому мені треба додому», сказав правду тільки наполовину. Гнало його звідсіль, щоб знайти когось, хто міг би дати йому конкретну авторитетну відповідь, закінчувати цукроварню чи купувати кам'яницю у місті. Якщо місто, то Суліман. Але чи варто? Під першим враженням зонених слів наче б успокоївся. Але тепер знову повертався до нього сумнів, чи у Маклера справді стопроцентне психічне здоров'я? Його поведінка, а потім ті нескромні, можна сказати, образливі для родини Річинських натяки після того, що почув про Маклера від Гелі, видались йому міцно підозрілими. Ніколи отець Сидір не вимагав від старших людей, щоб його цілували в руку, а тим паче від іновірців. Але так трясти його рукою, як це дозволив собі маклер? Теж недопустима річ. Проте Геля щиро хвалила його, казала: добрий для їх родини. Якщо він справді таки відданий родині покійного Аркадія, то, може, є смисл йому, Сидорові Ілаковичу, як близькому родичеві цієї родини, входити у. Гандлеві стосунки з Суліманом. Геля має рацію, коли каже, що Суліман не може бути нечесною в інтересах людиною, хоч би тому, що Аркадій до останньої своєї години водився з ним. Дійсно, хіба Аркадій своїм даром проникати в найглибші тайники людської душі не розкусив би давно Маклера? Суліман. Тільки він. Тепер це стало ясним для отця Сидора. Мав такий настрій, що готовий був під будь-яким приводом сам зайти на квартиру Маклера. Та тільки вийшов від Гелі, коли нагодилась йому пані Вільчинська, видавець і редакторка Нашівської газети «Нова жінка». Коли б хтось і не знав її професії, однаково назвав би її редакторкою, або в менш правдоподібнім випадку – Інспекторкою рідної школи Пані Вільчинська не була ще стара, але вже й не молода Мала щастя бути русявою, тобто з природи позолоченою таким кольором, що найкраще маскує руки Була в тому віці, коли жінка в принципі примирилася з надходженням старості Але в межах пристойності старається, оскільки вдається, відсунути її від себе не можна було назвати її гарною, але не було нічого в її великому блискучому обличчі і короткозорих, трохи булькатих очей, такого, що відштовхало б від неї. Середнього, який, зрештою, найбільше до лиця жінкам, росту, відповідно до своїх років заокруглена, мала пропорційну фігуру і живий рух, як говорилося порушалася з такою невимушеною грацією, що приємно було дивитись, як та жінка переходила багнисту вулицю чи втікала перед авто. Було, безперечно, було щось у тій пані Вільчинській, що псувало нерви чоловікам. Доводиться дивуватись, чому така пікантна... Звичайно, це стосується часу минулого. Жіночка Залишилась неодруженою. Найпевніше, у молодості перевернула собі голову емансипаційними ідеями, а пізніше, коли опам'яталась, було вже запізно. «Цілую ручки, пані редакторці!» «Моє поважання, отче канонік, добре, що я вас зустріла. Мені казали, що ваша пані готовить якісь незвичайні повидла з бузини». Якщо б це вам не було тяжко, то я дуже просила передати вашій пані, щоб вона була така ласкава і надіслала до редакції «Нової жінки» рецепт того повидла. Не забудете отче? Може, пані Наталія захоче при рецепті подати і свій повний адрес? Це для газети має велике значення. Побуджує довір'я до написаного». Являється якби гарантією для написаного Пояснювала фахово На жаль, пані редакторко, моя жінка щось прихворіла О, дуже жалкую Підтінені делікатно-брунатним олівцем брови Піднялись вгору, поза бережки пенсне А що, власне, долягає пані Наталі? Ми ще не були у лікаря Моя жінка не переносить того роду візити це зрозуміло, коли зважити, що дотепер сама лікувала половину села. Відколи ми одружились, я, признаюсь, не пам'ятаю її важкохворою чи хоч би поважно хворою. Гриб, якась жолудкова недиспозиція, ангіна і все. Я думаю, що і цим разом нічого поважного. Будемо надіятись, отче Канонік. А щодо тих повител з бузини, то оскільки я орієнтуюсь, це винахід моєї невістки. Прошу тоді до неї безпосередньо звернутися. Може, послухає? Мене теж не послухає, отче канонік. Відгадала його думки редакторка. Молоді ігнорують нашу газету. Вважають її замаломодерн. А я собі думаю... Що коли вони доживуть до нашого віку? Пані редакторці ще не час про вік говорити. Ах, отче канонік, отче канонік, як мало тепер галантних мужчин. Я свідома, що це тільки комплімент, але він усе ж таки приємний, Ай, не веніг шмай шмек дох. Трохи лестощів таки подобається. Я рада, прошу мені вірити, що немає в мене дочки, а то я б, напевно, на нерви розкорилася б від грубіянства сучасних кавалерів. Нема того, прошу отця, як наші давні, старі часи. Отець Ілакович залишився глухим на виклик молодички. Під інший настрій пожартував би собі з нею на тему давно минулих днів. Але тепер мав забиту голову своїми інтересами – сукроварня чи кам'яниця у місті. Вільчинська не була особа, до якої можна б звернутися за порадою в цій справі. Проте, аби змінити тон розмови, дістав з кишені реверенди волю покуття і простягнув газету редакторці. Пані редакторка читали? А, воля покуття! Знаю, бачила, ще не читала. Кажуть... Але це поки що не підтверджене ще. Кажуть, що мов би під плащиком консолідації людей доброї волі проти польського уряду мають скриватись замасковані комуністи. А я не сказав би, що так дуже замасковані, пані редакторко. Вистачить прочитати ось «Пасквіль проти католицької церкви» а взагалі газета називає себе демократичною. А вони хотів підкольнути редакторку. «Не будуть вам конкуренцією, бо, бачу, завели в себе добрі господарські ради. Ще чого доброго заведуть у себе жіночий кутик». Пані Вільчинська вважала, що на таке можна і серйозно відповісти. Можете і не іронізувати, отче Канонік. Скажу вам, як редакторка, що ви ніколи не мали справи з редагуванням газет. Не так легко вести цікаві, підкреслею цікаві жіночі кутики. А нова редакція вже зробила перший крок до знайомства з нами. Попросили нас випозичити їм одне кліше – «Будьте обережні, пані редакторко, це ж бо провокація чистої води». «В чому, отче канонік, в чому?» «В кліше. Отець дозволять жартувати?» «Ні, я серйозно, пані. Їм так потрібно було вашого кліше, як мені. Вони намацували ґрунт, наскільки він піддатливий». «Все ж таки, хоч там що». Ваша газета подекуди виразних настроїв нашівської інтелігенції. Їм цікаво було, як ви поставитесь до них, чи не зігноруєте їх взагалі? Можливо, можливо, мені це якось не прийшло на думку, бо існує такий, я б сказала, міжнародний звичай поміж редакціями і видавництвами обмінюватись цікавими кліше. «І видали їм те, що вони просили?» «Так, але все ж таки якийсь інстинкт самозбереження відізвався мені, бо я попросила не зазначувати, що то кліше наше. Це невигідно для нас, але я вважала, що так краще». «Чим невигідно?» «О, зразу видно, що отець та буля раса в цій справі» тим невігідно, що без зазначення чиє кліше ми втрачаємо авторство для нього. А щодо конкуренції? Аж тепер дійшло до пані Вільчинської. То скажу правду, що ми у нашому жодної конкуренції не боїмось. Скільки вже тут народжувалось газет, і всі вони переставлялись на той світ. Один, два, три номери появляться, і ад'є... Одна нова жінка всіх переживає. А так, прошу отця Каноніка, бо жінки взагалі витриваліші від чоловіків. Вони розкланювались вже, коли пані Вільчинська згадала. Я ще хотіла спитати, отець Канонік не чули нічого цікавого? Ні, а що? Що, прошу? Мені казали... Але я прошу о дискрецію, що ніби доктор Білинський заходив до редакції цієї замаскованої лівої газети. Вона сказала, пристанула, вліпивши погляд у породисте, що й тепер вродливе обличчя Сидора Ілаковича. Горіла знати, яке враження зробить на нього оця сенсаційна звістка». Прошу мені дарувати, пані редакторко, але я не вірю, категорично не вірю. Я дуже добре знаю пана Ореста Білинського і тому рішуче заперечую проти чогось подібного. Його матове, наче старий мармур, породисте обличчя зайнялося ніжною рожевістю. Був збуджений, не бородив сумнівного приятеля Гелі оборонявся перед можливістю подібного інциденту серед української інтелігенції взагалі. До чого воно дійде, коли і нашівські інтелігенти ловитимуться на пропаганду комуністичної вудочки? Не вірю, пані редакторко, і вважаю, що це ваш обов'язок – повідомити меценаса Білинського про того роду плітки, щоб він, як людина честі, Міг, відповідно, зареагувати на них. Не вірю. «Прошу мені теж дарувати», – почала трохи ображена за недовіру редакторка. «Але мені говорили люди, яким я не маю підстави не вірити». Вільчинська втратила всяку охоту доказувати далі свою правоту. Попрощавшись холодновато, пішла у протилежний бік – Хоч могли шматок дороги пройти разом. Була глибоко обурена нерозумною чоловічою впертістю, позбавленою здорового глузду. Подумала ще. Чоловік по своїй природі обіймає життєві явища ширше, а жінка з цієї самої причини проникає глибше в істотне. Шеф, очевидно, не мав на коньяк. Бо з самого ранку шукав собі причіпки Насамперед висипався на Ковальського за те, що запізнився на роботу Хоч сталося це перший раз і того запізнення було не більше, ніж п'ять хвилин Потім окружною дорогою до Добронка, Норови, відповідального редактора Волі Покуття Між іншим, дарма журився Йосиф Завадка що для нього не знайдеться роботи в редакції, коли ремонт приміщення дійде до кінця. Про ремонт уже й забули, а Йосиф кожний день зранку до полудня зайнятий наче у державній установі. Насамперед – редакційна пошта. Воля покуття, як і всяка шануюча себе газета, має свою поштову скриньку, а ключ від тієї скриньки доручено самому відповідальному редакторові тим сусіди щоранку мають можливість бачити, як відповідальний редактор з портфелем під пахвою виходить з своїх воріт і крокує в напрямі пошти. Хто працював на такій посаді, тому слухайте мене і пояснювати нічого, а хто не працював, тому не передаси звичайними людськими словами того відчуття, коли ти з трепетом відчиняєш скриньку, Всуваєш туди руку і намацуєш купу листів, обмінних газет, подекуди і грошові перекази. Щось схоже відчуває людина, але це дуже мізерне порівняння, коли спотикається в лісі і неждано відкриє під ногами цілу родину справжніх грибів. Людина з портфелем – це вже, як каже Бронків шеф, Прошу я вас, службовець. Правда, доводиться носити не тільки пошту. Воля покуття ще не доробилась, щоб тримати спеціального посильного. Тому Завадка часто носить редакційні матеріали до друкарні і забирає звідтіль верстку. Для безідейного простака сумісництво може видатись досить дивним. Але Йосиф Завадка, слухайте ви мене, не має себе за посильного, а за клієнта – так сказати б господаря газети, який навідується до друкарні, аби підігнати чи направити справу. А цього саме не може стерпіти Кость Філіпчук, ніби кішка, почепленого на хвіст, калатала. Слухайте ви мене, певно можна б не раз щось недобачити і дарувати. Чи то недоброякісну фарбу, чи криво відбитий рядок, якби якби справа не з Костем Філіпчуком. Йосиф хоч у капуцінькій мірі бере реванш за знущання над Бронком, за свої власні приниження, врешті. Каверзує тепер ним, як багата дівка женихами. А той, драбуга, вічі мовчить, а поза очі виливає свою жовч перед сином. До того ж, ще й Олекса цього ранку Вивів Бронка з рівноваги, я маю тобі щось переказати, відтягнув його вбік. Бронко шарпнувся. не любив конспірації на людях. Говори, подивився на нього поглядом, що міг і означати скажеш слово, розчавлю, як таргана. Молодого загайчика нітрохи не збентежила грізна постава Бронка. Кланялась до тебе жінка-колісника. «Хто?» – щиро не пригадував собі Бронко. «А та, що ти ночував у них, коли був останній раз у Вишні?» «Ага, ага. Колісник хотів, щоб я йому тут якихось цвяхів дістав. А де я маю час ходити за ними?» Понизивши голос, зашипів Олексі на вухо. «Ти сказився?» Ти що мені закланення Від якоїсь баби передаєш Не бачиш, які очі Зробив пірожик А ти що, Та я того і хотів Відтягти тебе подалі А що я мав робити, коли вона сказала Аби ти шукав її У четвер на базарі Там, де рибою торгують Чогось доконче хоче бачити тебе Вона якась така роз'юшена Що може і сюди зайти Я думав що я добре зроблю, коли попереджу тебе. Добре, добре, а тепер марш до роботи. Ади, ади, за моє жито, ще мене й побито. Бронко вже жартома погрозив йому кулаком. У редакції Бронко застав Бориса. Заходив він сюди рідко і завжди у якійсь справі. Цим разом прийшов від Зілінського позичити у Філіпчука математичних знаків, хоч наперед знав, що це марний клопіт. Напередодні злиття профспілок власники друкарень вдавали, ніби між їхніми фірмами завжди панувало порозуміння і джентельменська конкуренція. Борис кинув оком на номер, який щойно понесли до цензури. А ще з вечора газета у закритих бандерулях сотнею примірників пішла на пошту. Я, хлопці, зняв би рубрику з Радянського Союзу. Та чекайте, я ще не докінчив. А замінив її з того боку з бруча. Так само засуди і арешти замінив би із залу суду. Зняв би шапку календарик страйків взагалі а просто вміщував би матеріал про страйки. Не треба. А товариші з центру вважають, що якраз треба. Ти хочеш, Юльку, сказати, що Каменецький залишається вірний своїй консервативній лінії, як кажуть у народі. Я тобі давно говорив, що ти розминувся з покликанням, а українська культура втратила знаменитого фольклориста. «Забавний ти, все ж таки, чолов'яга, Борисе». «Ага, страшенно забавний. Він не відривав очей від газети». «О, і цієї замітки я б не дав». «Якої?» Борис прочитав уголос. «Селянин у Польщі користується способами і засобами, які вживались, може, тільки в епоху середньовіччя. Він зберігає вогонь у печі і позичає його сусідові». Сірники він ділить на кілька частин. Один одному позичають брудні змилки. Він виварює бочки з під оселедців, щоб мати солону воду. Це не байка, а дійсне становище на селі, в чому кожен може пересвідчитись. А чому не помістив би ти цього? Юлько потирав руки під столом. Його безкровна кольору старої лайкової рукавички пика зашарілась від сподіваної зловтіхи. Не помістив би тому, що це неправдоподібне перебільшення, іншими словами, фальсифікація життєвої правди. А такі штучки нам не потрібні. Хлопці ревкнули дружним сміхом. Борис Пантеличину здвигнув плечима. «Нічого не розумію. Що за сміх? Або я дурний, або ви з'їхали з глузду. Броник, у чому справа?»